І як карлюга не відбувався від неї, вона настирливою мухою турбувала його спокій, і щось подібне до образи відчував Тома, згадуючи дощовий день на смолярнях. Повернувшись до себе нагору, карлюга взявся за долото, але тріски не сипалися тепер з-під нього таким водограєм, як колись. Мляво сковзалась рука по молотку, і долото не заглиблювалось у дерево. Він наварив собі картоплі й пообідав. Потім ліг і заснув. Але увісні голова, вгаваючи, снувала нитки каламутних думок, і тисячі комбінацій пропливали в голові, зникали і давали місце новим і новим. Надвечір він прокинувся з чітким і виразним планом у голові. Нетерпляче чекав він вечора, а коли каламутно-туманна імла почала обволікати все навколо, він вийшов на дворище. Комунари поралися коло скотини, чмир тягав воду з колодязя, зливаючи її в кориту для скоту. «Холодно вже стало в моєму курнику», – сказав він, підійшовши до чмеря. «Взимку, мабуть, і ми померзнемо. Будинок гнилий, і вже не держить тепла». «А ви внизу живете чи на горі?» «Я – внизу». «То Артем Петрович тільки на горі, сам один, а сім'я його теж внизу». «На горі взимку не всидиш». Ах, як прекрасно пощастило Карлюзі дізнатися того, чого йому не вистачало – «Тепер можна, напевне, сказати, що план свій він здійснить, і йому ніхто не перешкодить. Навесні будемо ремонтувати та добудовувати приміщення. А то тісно», – додав Чмир, не відриваючись од роботи. Карлюга пройшовся поза дворищем вогкою дорогою і подихав запахом осіннього чатовиння. Йому пригадалася прочитана колись новела про пустельника, що боровся з духом плоті, живучи в лісі, а бог зеленого чатовиння тривожив його вдень і вночі. Той бог не схожий був на всіх інших богів. Власне, божецького в нього було замало. Так собі лісовий перелесник, та й на тому. Бог Зеленого чатовиня приходив у день до пустельника і розповідав йому непристойні анекдоти, так що поширені поміж босяками та ченцями, які тішать себе блудним словом, не маючи змоги втішатися з іншого. Ці анекдоти здавались пустельникові повівами чистого Ероса, і пустельник в екстазі бив поклони, аж поки знеможений не падав на долівку своєї темної землянки. Вночі зеленобородий бог діяв інакше. Він обволікав найневинніші речі пристрасним тілом жінки, і тоді здавалося постельникові, що то не дерево розгалужене, а жінка, що багне в сласному землінні мужчину. І чорні двері землянки видавалися жіночим природженням, а зліплена з глини сідла стапічка – жіночим торсом. Автор тієї новели розповідав, що Бог Зеленого Чатовиння переміг пустельника з його імпотентним Богом, і той пустельник у хвилину лютого болю відтяв своє, природжене дроворубною сокирою, і помер у невимовних муках. І далі розповідав письменник, з якою радістю Бог прийняв кастровану душу пустельникову, і як раділо небо перемозі над ворогом, що життя хотів поставити вище за смерть. Ні, він, Тома, сильніший за того убогого Анахорета. Він знайде сил у собі порахувати ребра тому вигаданому поетом богові, що немає нічого, крім непристойних анекдотів і хворобливої еротичної фантазії. Він витримає його натиск, не маючи підтримки якоїсь надприродної божеської сили. Чхати він буде на богів. І по цій думці карлюжене серце зіщулилося, як маленьке сліпе кошеня, що не знаходить виходу із своєї кошовки і не уявляє, що робиться там за кошовкою. Світ обмежено, і не знати, чи то сила говорить у Томі, а чи за розумілість? А може, він гірший за того вбогого пустельника, бо не здатен на його героїчний вчинок? Бог зеленого чатовиння. Може, він знає щось краще за непристойні анекдоти? Може, в нього є засоби дужчі за полове багнення? З як обвислий погано складений віз сіна душею, зібрався Тома до себе на гору і знеможений упав на ліжко. Ах, ця знемога, якої не знав раніше Карлюга! Чи не зелений чатовинник, вартовий його самотності, налив йому вжили тієї отрутної знемоги? Чи не таємний посланець стихій відживляє давно відсохлу пуповину, що сполучала його з життям? Але справа проста. Він сьогодні здобуде ключ до загадки таємниці, і тоді він вільний. Ніякі боги, ані чорти не втримують його надовше тут. Він кине цей колись затишний куток і подасться в глибину поліських нетрів до якоїсь хижки. Буде жити, як дикий звір, полюючи примітивним знаряддям птиць, лісових і диких звірів. У нього є сокира, пилка, долото, молоток і ще якісь дрібніші струменти. І йому не нетрі, не страшна справжня пустельність. Але справа стоїть. Карлюга підвівся на ліжку і підійшов до вікна. На дворі темрява глуха, як ліс. І важка, як камінь. Вона, та темрява, давить на шибки чорними огромами і засмоктує землю. Тома обережно відчинив двері і зійшов униз сходами тихо, крадькома. Садиба заснула, загрузчив чорне болото ночі. На небі, так само, як і на землі, темно і порожньо. Хмари нашарувалися над землею чорною могилою, а білозорий місяць тоскно маячить у німотній порожнечі. І раптом карлюзі стало страшно. Земля, могила, люди, мерці, що в необлаганній розпуці розривають свої давно зотлілі серця і метушаться в чорній ямі життя, як миші, віднімаючи одне в одного шмат хліба. Смертельний жах посіяв на його спині холодне насіння, і Тома Ладен був уже вернутись у свою кімнату, щоб сидіти там до ранку коло розпаленої груби, і очікувати на світанок, що розкопає могилу і виведе на світло живих мерців. Та ось могила небесна тріснула І в розколону замолочливілося Немічне світло місяця Тома зітхнув з полегкістю І озирнувся навколо Кошмари розвіялися І він міцно держав уже свій здоровий глуст За барки У мезоніні світла не було Нижній поверх флігеля так само був темний Тихо на шпинках Корлюга пішов до сінець І наготовленим кілком підпер сінешні двері зсередини Поторгав їх але двері міцно стояли. Зайшов до кімнати, скинув шинелю і черевики. Сокира й долото були наготовлені вже коло дверей. Він в одних шкарпетках, без шапки, з сокирою під пахвиною вийшов з дверей і не зачинив їх за собою. Прокляті сходи риплять під ногами, але риб не сильний. І опинившись на верхній площині, карлюга від напруження переводить дух. От уже ноги намацують землю і долівку горища і в ушах свистить протяг. Перелізти з горища на дах було одну хвилину, у вікні Мезоніна темно. Добре, що вікна одинарні, думає Тома, отколупуючи маленьку шибку, і раптом лункий дзенькіт порушує тишу. Тома завмирає під вікном і лежить з півгодини. Скрізь, як і раніше, глуха тиша, немов навколо на десятки кілометрів немає нікого живого. «Проклята шибка!» – лається в думці Карлюга – Намацуючи скалки скла на даху поруч із собою Вікно відчиняє він швидко і безшумно І вскакує в кімнату Він трохи знає її Бо тут був до приїзду Гайдиченка І тому орієнтується прекрасно От тільки не напоротися б на стіл або на лаву І не грюкнути чим Він завісив вікно і запалив сірника Перше, що він намацав очима, була скринька Наблизившись до неї, він при світлі догорілого сірника Оглянув кімнату це було убоге житло старця, і перекрашував його тільки химерний апарат у кутку на дошках та поличка з хімічним склом, рурками, колбами, пробірками. «Хімік», – усміхнувся Карлюга, і коли погас сірник, узяв під пахву скриньку і швидко подався назад. Він зачинив за собою старанно по господарському вікно, взяв сокиру і долото, в думці перевіривши, чи всі свої речі він забрав і чи не забув чого. Вже коли зійшов зі сходів і стояв коло дверей своєї кімнати, Тома почув, що хтось намагається відчинити двері внизу, але кілька разів штовхнувши їх, видимо втратив на це надію. «Невже це той, мій таємний супротивник?» – подумав корлюга і тихо замкнув двері своєї кімнати. Розділ 14. Злодій і мудрець Тільки надійно замкнувши двері, Тома ліг і заспокоївся. Через чверть години він підвівся бадьорий і свіжий, як подорожній, що після трудного шляху нарешті дійшов бажаної мети. Карльога встав на весь зріст, і йому захотілося вигукнути бадьоро войовничо, як колись у кадетському корпусі після трудних іспитів. Але Тома не вигукнув. Він тільки посварився комусь невідомому, але й ворожому, і тепер подоланому. Може, то був бог зеленого чатовиння, а може та стихія, що простягала до нього свої мацки. Він підійшов до груби і скоро в ній запалив огонь. Відкрити скриню було дві хвилини. Маленькі клямки і копійчаний замок подалися перед його струментом легко і без стуку. У скрині нічого особливого не було. Кілька списаних зошитів та жмут паперу, перев'язаний мотузкою. Зошити все заялозені від довгого вживання в несприятливих умовах, а папери перев'язані валом, що з нього чуть по селах рядна. Королюга навіть не розгорнув ні паперів, ні зошитів. Він зібгав їх і, відхиливши дошку підлоги в кутку кімнати, жужмом засунув туди. Дошку заклав, засипав остружками, а скриню потрощив на дрібні шматки і кинув у грубу. Він тепер сидів і дивився у вогонь, думаючи свої думи про життя. Огонь палав нерівно і кидав косі промені по кімнаті, вирізблюючи палахату тінь людини на чорних стінах. Тома заплющив очі, і прозора дрімота замружила йому свідомість. Немов якийсь блакитне марево стало перед очима, і з того марева виступала сміливо й гордо Марта, така приваблива й прекрасна. Серце забилося в грудях, а думка про зеленобородого бога лісового чатовиння промайнула в свідомості. Марта йшла просто на карлюгу і зупинилася, виблискуючи очима з під насуплених повесняному брів. Карлюга намагався встати та побігти їй назустріч, але тіло німотно завмерло, і м'язи не ворушилися. Марта, посміхаючись, глузливо мовила. «Хто ти, єси, пустельнику? Чи ти, мудрець, що не глупоти людства? Чи дурень, що заплутався в мудрому житті?» І потроху із зеленого чатовиння вирізнився бородатий велетень, що очі йому світилися, як юнакові. На могутніх грудях ворушилися прекрасні м'язи, а рукою сильною він обійняв Марту і пригорнув до своїх грудей. «Це він! Це він!» вигукнув карлюга, і прокинувся від свого сну. На лобі йому виступили краплі липучого поту, а руки тремтіли, як у паралітика. Він почув власні слова, і сам себе засоромившись, ніяково потер пересиджену ногу. Кадзна що приверзеться? Марта! К чортам усіх Март у світі і богів зеленого чатовиння, що нагадують расових жеребців. Твердий намір лягти в ліжко виник у нього, і він попростував у темний куток. Та до ліжка він не дійшов. Якийсь гуркіт на горищі чи на даху прикував його увагу. Карлюга насторожився. За грюкотом розітнувся чийсь пронизливий вигук, а потім постріл один і другий. На дворі замоталися тіні з ліхтарями, і карлюга припав до вікна. «Що могло статися?» – думав він. Та щоб не сталося, він мусить вийти. Через хвилю він був на дворищі і вічнавіч зіткнувся з чмирем. Той був до краю схвильований і лаявся так, що вилізки йшли навколо. «У чому річ?» – спитав Тома. «Злодій! Розумієте? Злодій заліз у кімнату Артема Петровича». Чмир не став більш нічого пояснювати. Він побіг у пітьму, держачи на рушницю, а за ним – ще двоє комунарів. Решта кинулася до корів і коней, боячись, що злодії можуть їх покрасти. За чверть години повернувся Чмир з комунарами. Вони нікого не піймали. «Та й кого можна піймати у таку ніч у лісі?» Навіть у день тут легко сховатися. Утік, глухим голосом промовив робітник. Утік і скриньку украв. Що тепер Артем Петрович скаже? Карлюга розпитав, у чому річ, і довідався, що вночі чмир почув крізь сон брязкіт розбитого скла, але не звернув уваги. Думав, що на горищі протягом здуло якусь склянку. Через півгодини він почув непевний гуркіт у кімнаті Артема Петровича. З рушницею і з каганцем рушив він на гору в мезонін. Там хтось порався. Тоді Чмир вискочив на двір і почав стріляти просто у вікно Мезоніна. Злодій кинувся навтьоки через дах і зіскочив у бік лісу. Огляд кімнати виявив, що скриньку вкрадено. «Звідки ж злодій дістався даху?» – спитав Карлюга. «Драбина стоїть від сарая. Чмир до ранку залишився стерегти подвір'я, а Карлюга пішов до себе спати. Він з особливим задоволенням ліг, випроставши тіло, як справивши важкий обов'язок і втішений з того, що труднощі в минулому, а далі в черзі стоять легші справи. Незабаром думки, як розтоплений віск, утратили форми, стали аморфні і блакитне Марево заколисало його на своїх чутливих сітках. Сон був неспокійний і тривожний. Знову прийшла Марта, та не горда і смілива, як він її бачив востаннє, а засмучена і пригнічена горем. Вона прийшла до нього, як уперше, питати мудрої поради. Вона сіла коло карлюженого ліжка і стомлено пухнюпила голову, а коли підвела її, на очах рясніли сльози. «Монгольська скорботна мати», – подумав Тома про Марту. Марта дивилася засмученими очима і не мовила ані слова, та карлюга й без слів розумів її горе. Він вичитував у її погляді всі жалі її життя й усі муки, замкнуті в серці. «Марто, ваша душа вмирає, ваше серце чучворіє від зради, Ваше тіло понялося холодом передчасної смерті. Ваш життєвий шлях утято, як голову нерозкаяного злодія. Ваше сонце захололо і більше не світить. Ваші радощі зів'яли у безоднях чорної скорботи, без світла й тепла. Слухайте мою пораду. Слухайте уважно мої слова. Голова Марті за кожним словом карлюжиним схилялася нижче й нижче, і нарешті зовсім упала на груди як зав'ялий пуп'янок великої південної квітки. Слухайте уважно голос мудрості. Зів'ялі душі не розцвітають знову. Ніщо не може прогнати холод до вчасної смерті. Ніщо не спроможно врятувати життя, коли стято голову. Мертві планети не загораються вогнем, а вічно блукають у світових просторах чорними гробовищами життя. Ніяке світло і ніяке тепло не можуть воскресити квітку, оббиту морозом. Марта встала вся осяйна й горда. Її пригнобленість зникла без сліду, і вона простими й наївними словами дитини кидала, як камінними брилами в груди карлюги. Ти, мудрий, пустельнику, все брешеш. Ти набрехав мені про мій утятий шлях, про зраду й про холод смерті. Моє сонце тепло світить у небі, і від моїх радощів тікає темрява скорботи, як ніч від сонця. Ти, пустельнику, брехливий як старий пес, що від старості не дочуває і не добачає. Ти жадаєш життя і боїшся його. Твоє серце палає пристрастю, а ти говориш про зотлілі серця. Ти в бога нікчема, блудний син свого батька. Мій чорний ангел, що світліший за світло. Утне твою дурну голову і блудний язик. Марта безшумно вийшла з кімнати, і Карлюга відчув холодну порожнечу навколо себе. Серце йому стислося якимось давно забутим почуттям, і він, глибоко зітхнувши, розплющив очі. У кімнаті було світло, а з надвору чулися голоси. Як п'яний, Тома підвівся на ліжку. Примари минулої ночі ще тяжіли над його свідомістю, і він, щоб остаточно розвіяти їх, почав свою буденну роботу. Розділ п'ятнадцятий. Тривожні настрої. Дощі клякли на зеленому піску, і хромкою ожеледдю падали на траву та дерева. Снігу ще не було. Але попередник його, холод, давався в знаки, і груби в приміщенні комуни топилися дедалі частіше. Те, що Гайдученко заховував у секреті, незабаром зробилося загальновідоме, і комунари занепокоїлися. Вони щоразу настирливіше напосідали з питаннями, на які не знать було, що казати. Пригода з нічним злодієм відлила масло в огонь і збентежила в чмиря. Він ходив як ошпарений цілий день, обшукуючи навколо садиби чи не на цілу верству, але будь-яких слідів злочину не знайшов. Злодієві пощастило зникнути безслідно з кринькою, і чмир в кепському настрої чекав повороту Артема. «Що скаже товариш? Як подивиться на всю цю справу?» – катувався за питаннями Андрій. І несмілива надія, що в скриньці, може, нічого важливого й не було, що якось то все обійдеться, розвіювалося, коли згадував він останні слова Гайдученкові, як той ішов із дому. Комунари трималися замкнуто, і кілька разів Чмир помічав, що вони замовкали, забачивши його. Самотність людини, що звикла до роботи в колективі, є найжахливіша самотність, і цю самотність він тепер зазнав. Зовні спокійний, немов нічого особливого не трапилося, Андрій зайшов до житла Гайдученків. Віра Павлівна сиділа коло вікна і, користаючись із рештків денного світла, читала, «Коли Чмир переступив поріг, вона склала книгу і устала на зустріч гостеві. «Ну що, нічого немає?» – спитала Віра Павлівна і насторожено чекала відповіді. «Нічого. Навіть натяків на сліди». Віра Павлівна розпачливо заломила руки і стиснула щелепи. Її всю трясло, як у пропасниці, і щоб заховати свій стан, вона упустилася на стілець. «Що ж робити?» – витиснула вона з себе і з надією на порятунок подивилася на чмеря. Андрій ніяково потупив очі і болісне відчуття сорому, що він, обкурений порохом вояка, без сили щось вдіяти, гостро пронизало його серце. Справді, що робити? Зібравши всю свою витриманість, Чмир мовив черствим тоном військового наказу. До приїзду Артема нема чого робити. Спокійно чекайте, не хвилюйтесь. Справу полагодимо, того будьте певні. Так доводилося йому колись казати в скрутні хвилини обдертим і голодним червоногвардійцям, коли в оточенні ворожих багнетів ті втрачали віру в перемогу. І диво-дивне, сам він починав вірити в перемогу над ворогом, якого до того вважав нездоланним. І на смерть роковані хвилину назад люди виходили переможцями.